Les obres de cobertura d'una pista a l'Escola Príncep de Viana per tal que el Club Patí Congrés puguin practicar hoquei sobre patins en unes condicions adequades per a la pràctica d'aquest esport i sense generar molèsties al país. Aquesta nova coberta s'ha executat durant els mesos d'estiu per tal de no interferir en activitats escolars del centre i ha tingut un cost de prop de 279.600 euros. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que estan molt satisfets perquè en menys de 4 anys estan posant fil a l'agulla per solucionar una problemàtica que s'arrossega d'anteriors mandats, en concret des d'any 1992. I ha afegit que de moment s'ha cobert provisionalment la pista que el Club Pati Congrés podrà utilitzar fins que l'any 2017 s'acabi la construcció del nou poliesportiu Camp del Ferro on podran traslladar la seva activitat tal com es va acordar en el seu moment. El regidor ha volgut posar en valor que totes aquestes actuacions no serien possibles sense la bona entesa i la col·laboració entre tots els implicats, districte de Sant Andreu, l'Institut Barcelona Esports, els centres educatius Pegaso i Príncep de Viana i el Club Petit Congrés. La coberta provisional consisteix en uns elements metàl·lics que formen pòrtics amb un tancament de coberti façana de l'ona de PVC. Per dur a terme aquesta instal·lació, han calgut fer uns enderocs mínims, crear la fonamentació perimetral i la nova solera addicional per a les grades, l'ampliació lateral dels paviments existents i la nova disposició de lluminàries a l'interior de la coberta. A més, s'ha posat el mobiliari apropiat Grades mòbils retractils i rebastiment fonoabsorbent en zones d'impacte de pilota. Així el club podrà continuar entrenant en aquest espai fins a la construcció del nou polisportiu Camp del Ferro a l'àmbit delimitat entre els carrers Baranguer de Popa de Palou, Camp del Ferro i Paramanyanet. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble que us parla i acompanya Raquel Garcia, Susana Ávila i Jordi Garcia.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 i comencem parlant de l'harmonia, que ja és a mans ja és mans a l'obra al Casal de Sant Andreu. L'empremta de la Federació d'Entitats Ateneu l'Harmonia en el recentment estrenat Casal de Barri de Sant Andreu ja ha començat a dibuixar-se. Hi treballen quatre persones que, a banda de dissenyar el programa d'activitats i tallers, també preparen la festa d'inauguració per aquest dissabte. Així s'anuncia en el nou web del casal de barri de Sant Andreu. L'equipament s'ubica a l'edifici C del recinte de la Fabrecoats. El portal inclou una declaració d'intencions del col·lectiu que es defineix com un projecte que vol seguir sumant, cobra les portes al poble de Sant Andreu, convidant totes les persones i entitats a formar-ne part. Comença aquí una nova etapa per a l'harmonia després de mesos de tensió amb el consistori. Cal recordar que el districte va obrir un concurs per adjudicar el casal del barri que va ser declarat desert. Finalment i després d'una reunió amb l'alcalde Xavier Trias es va acordar que el casal seria una més de les entitats gestionades per l'harmonia que sempre ho havia sol·licitat. El casal va passar grossir la llista d'espais amb gestió cívica. El conveni estarà vigent fins al 31 de desembre de l'any 2015. I atenció perquè avui neix el, fas... el Jacing Festival, el primer festival de jazz de Sant Andreu. L'associació Sant Andreu Jazz Band i el districte de Sant Andreu organitzen el Jacing Festival, un esdeveniment musical que es farà a Sant Andreu a partir d'avui i fins diumenge, i que pretén divulgar i promoure el jazz entre tots els públics. Comptarà amb una programació formació equilibrada en grups locals de qualitat i en músics internacionals de contrastada trajectòria. El Llasin Festival és una iniciativa que neix des de la passió creixent pel jazz que hi ha a Sant Andreu, així com des de l'experiència de la Sant Andreu Jazz Band, la banda de joves músics d'entre 8 i 20 anys dirigida per Joan Chamorro i que porta ja 8 anys de brillant trajectòria. Llasin Festival té un esperit ovel, planer i molt professional i s'ha marcat uns objectius molt clars, que són promocionar el jazz a nivell general, com la música viva que és, i provocar un descobriment. També incidir en el públic més jove de Barcelona i trencar el tòpic de que el jazz és per minories. Vehicular el jazz com a eina multifacèltica amunt al caràcter educatiu. Vincular el jazz amb altres expressions artístiques com ara poesia, cinema, fotografia o narració oral. I promocionar grups de jazz locals de qualitat. El festival, que es farà a partir d'avui i fins diumenge, està organitzat pel Districte de Sant Andreu i l'Associació Sant Andreu Jazz Band. Els patrocinadors són Jazz to Jazz i la Clínica Sant Jordi. Pel que fa als col·laboradors, estan l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, el taller de músics, el Centre Cívic de Sant Andreu, l'Eix Comercial de Sant Andreu, Sant Andreu Teatre, Al SAT i Divino Concepto. Per a més informació podeu consultar el programa web a la plana www.jassing festival.com. Doncs aquest serà un dels temes que abordarem en el programa d'avui. També volem parlar-vos de la continuació de les obres de reurbanització dels carrers Matagall, Sagarra i la plaça Maria Brosa a Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de reurbanització dels carrers de Matagalls, Sagarra i la plaça Maria Brosa a Sant Andreu. En concret, les actuacions es duran a terme al carrer de Sagarra, entre els carrers d'Agustí Milà i Sant Hipoli, del carrer de Matagalls entre Servet i Malats i la plaça Maria Brosa. Les actuacions abastan un mica de 2.570 metres quadrats i compten amb un pressupost de 811.780 euros. Gràcies a aquestes obres, els carrers passaran a tenir plataforma única amb un carril de circulació. Fins ara, aquests carrers comptaven amb un carril de circulació i un altre d'aparcament, i la plaça tenia un únic carril de circulació. A més, també s'executa un nou col·lector del diàmetre de diàmetre de 6.600 mil·límetres. El tram de matagalls amb nous emburnals al llarg del costat de muntanya dels carrers i la plaça. També s'aglomerarà la calçada, es renoven les moreres, es soterren les línies aèries, es posa nou enllumenat d'en Façana, plantació d'arbrat al costat de muntanya, xarxa de rec i mobiliari urbà. El regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi, ha explicat que aquestes actuacions ens permeten pacificar el trànsit d'aquests carrers del barri de Sant Andreu i donar prioritat al vianant. I ha afegit que d'aquesta manera també impulsem una millora de la qualitat de vida dels veïns de la zona. Les actuacions està previst que finalitzin durant el mes de març del 2015 i s'executeran per fases. I entrem ara en Plana cultural perquè el Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca us ofereix l'exposició ECTACIAP. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins número 29, s'oferi fins demà a l'exposició ECTACIAP. Es tracta d'una activitat organitzada per Jordi Huard, que és tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur com Alfred Kraus es crit: "Realment penso quan faig veure què camino. Aquest vagarejat mental és el punt de partida per a la descripció del paisatge interior. Un paisatge marcat per la pèrdua d'allò que ens és propi per una alienació de la matèria natural. D'aquestes confusions geixen aquestes imatges no com a resposta, sinó com a calmant. Doncs si voleu més informació podeu adreçar-vos al telèfon de contacte 93351-1702 o mm, també que sàpigueu que aquesta activitat té l'entrada totalment gratuïta. Més coses a comentar-vos, doncs demà divendres es posa en marxa el quart concurs Seny i Rauixa al barri de Baró de Vivir. Demà divendres a dos quarts de sis de la tarda comença I tu què sots fer? Vina i demostra les teves habilitats i el teu públic t'espera. Un concurs divertit i participatiu on podreu ensenyar les vostres habilitats ballant, cantant, fent màgia, perruqueria o recitant algun poema. I tot amb el millor públic del planeta. És una activitat oberta a tothom que té lloc al Centre Cívic Barro de Viver a la plaça de Santa Coloma, número 110 interior. I no podíem acabar d'altra manera que citant aquesta primera triatló de la Trinitat Vella que es prepara per aquest diumenge. Aquest diumenge exacte, del 9 del matí al 12 del migdia, l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de diferents entitats, organitzarà la primera triatló de la Trinitat Vella. Aquesta modalitat esportiva consisteix en la realització consecutiva de tres proves. Natació a la piscina del 100 Trinitat Vella, ciclisme en circuit urbà i atletisme en el parc de la Trinitat si tens més de 14 anys i ganes d'iniciar-te o aprofundir en el món de la triatló, et convidem a participar i a gaudir del nostre barri fent esport. Hi ha diferents categories, com són la de masculí, femení i per equips. Des de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella i el projecte socioeducatiu en participació de joves del barri ho han fet possible. El projecte de la triatló fa gairebé un any que s'està desenvolupant al barri. A més, volen demanar la teva col·laboració i, si fos el cas, de l'entitat que representes per tal que ajudis com a voluntari a reforçar l'equip de l'organització que batllarà per a la seguretat dels participants i del públic assistent al llarg dels diferents recorreguts aquest diumenge. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà escoltar una mica de música, farem una petita pausa i tornem tots seguit amb més informació aquí en aquest programa en el Tot un Poble. Fins ara! Ella no creu en Déu, no espera cap promesa. Fa el mes fa rompre amb ell, l'estima estava ofesa. Des d'aquest silenci, guanyar s'encanteri. Ell té un fi petita, de poc més de deu mesos, ja fa dies que no el veu. Un ex dona amb altres interessos, viu pel seu somriure. Sembla el que somia. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada morts, morts de pantalla, jocs de matinada. Quan ella va esporrar aquell aible de viles a d'un es van trobar perduts en sa surtesa, temptant ses delícies, jugant a carícies. Entre sa soledat, en porta de darrere, i el la a sa ansietat, perduda sa carrera, guanyant col·lis els queda s'esperança. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada. Amors, amors de pantalla, de porca fundària. Amors, amors de pantalla, Jocs de matinada, morts, morts de pantalla, jocs de matinada. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs avui volem parlar-vos de la Federació d'Entitats Ateneu-L'Harmonia perquè després de 8 anys demanant al Consistori la gestió de l'espai, les dues parts han posat d'acord i han signat el conveni que cedeix als membres de l'Ateneu-L'Harmonia la gestió cívica del casal de la Fabra i Coats. Doncs la tasca serà compartida així amb l'Ajuntament, però l'entitat serà l'encarregada de liderar aquesta gestió. Per parlar-ne, doncs, tenim un dels responsables, precisament, d'aquesta Federació d'Entitats, de la L'Harmonia, com és en Xavi Serrat, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliquen finalment s'ha arribat a aquest acord que vosaltres esperàveu, i després de molt, molt treballar, i finalment doncs, aquest dissabte podem parlar de que s'hi haurà la inauguració, oi? Ah, uh, sí. Bé, doncs, com, com deies, al final, després d'un de, bueno, procés que vosaltres, a més, heu seguit molt de prop... Sí. Eh si és que va ser complicat no?, per la seva complexitat a l'hora d'adjudicar doncs, aquest equipament finalment eh, després de la, del suport i per què no dir-ho la pressió d'entitats col·lectius, veïnes i veïns de Sant Andreu doncs, eh, es va aconseguir doncs, signar el dia 31 de juliol eh, el conveni eh, que com molt bé deies doncs, otorga la gestió completa d'aquest equipament a la Federació d'Entitats de l'Harmonia Eh, sí que és cerca durant tot aquest procés, doncs, eh, sobretot l'últim mes, eh, una vegada doncs, el 24 de maig es va fer l'intent d'ocupació de l'espai eh, i doncs, no va ser possible. A partir d'aquí doncs, el Consistori també va reaccionar perquè va veure que hi havia doncs, tota una, una sèrie de, doncs, eh, de persones, d'entitats, de col·lectius doncs, que desitjaven que això fos una realitat, igual que nosaltres a partir d'aquí comencem un procés de negociació en el qual doncs, eh, finalment doncs, desembocar en, en la gestió d'aquest espai. No? Uh -huh. hem, hem dit que ha estat un, una feina laboriosa, però el que ens agradaria saber és què és el que teniu pensat en realitzar a partir d'ara. No? Bueno, a partir d'ara nosaltres ara començat com si diguéssim doncs, a, amb una primera feina, no? perquè bueno, també això, doncs, la gestió ciutadana justament el que té és que doncs, són, són experiències novells no? eh, d'entitats doncs, com la nostra que gestionen equipaments públics. No? Llavors nosaltres ara començat fent primer de tot un plantejament eh, doncs, dintre de l'equipament de totes les entitats doncs, que hi resideixen, doncs, fer un encaix no, d'aquestes entitats eh, amb la programació, estem en aquest sentit mm -hmm. i llavors doncs, a partir d'aquí tenim tres grans línies, no? o sigui la primera és eh, les pròpies entitats els residents o col·lectius doncs, generen unes activitats no obertes al, al públic mm -hmm. per un altre costat eh, la federació doncs, com a entitat gestora també proposa una sèrie d'activitats socials i culturals no? que van des de cursos i tallers doncs, formatius mm -hmm. fins a programació cultural estable fins al desenvolupament doncs, de grups novells amb, amb el tema musical, aprofitant els bucs d'assaig que hi ha. No? Uh -huh. eh, després, per un altre costat, hi ha un altre, un, altre, un altre espai que per nosaltres és molt important, que és el de la implicació i la participació. dir uh que -huh. és, és un, un espai que, d'alguna doncs, manera, no només pretén que sigui l'harmonia que ell gestioni, sinó que cada veí o cada veïna que ho vulgui doncs, pugui també fer les seves aportacions no? Doncs per veure cap on s'estem encaminant doncs, aquest equipament que és de tothom. No? Mm -hmm. Llavors, en aquest sentit, eh, nosaltres ara estem començant a, a d'alguna manera doncs, a gestionar tots aquests, uh, aquests espais doncs, que volem que siguin uns espais col·lectius de reflexió i de, i de participació real. No? Mm -hmm. eh, I llavors, eh, les primeres, de, de fet, de les primeres coses que fem, doncs, eh, aquest, eh, aquest octubre, mm -hmm. concretament eh, el dia 23 d'octubre, Eh, fem el primer espai a i l'espai a no deixa de ser un lloc per confluir totes aquelles persones que ho desitgin i per veure doncs, eh, fer una valoració d'aquest primer mm. mes no? i, i d'alguna manera doncs, aportar idees per tal de crear les comissions de treball i poder doncs, influir directament en l'equipament no? mm. doncs una persona que ha seguit també molt atenta a l'entitat d'harmonia tal com s'ha format doncs és una és la Susana, la Susana Vila que tinc aquí al meu costat i vol fer-te alguna pregunta. Hola, Hola, Xavi, bon dia. Hola, molt bon dia, Susana. Abans de començar en totes les activitats i tareis que teniu preparats eh, oberts sí. al barri, i el, més important, el moment més important que encara us queda és la inauguració, no? Sí. Aquest doncs, dissabte. Què teniu preparat per aquest dissabte? Doncs mira, per aquest dissabte eh, ens hem plantejat eh, que sigui un espai de trobada, no? i llavors com a espai de trobada doncs, ens hem plantejat eh, tota una sèrie d'activitats que comencen doncs, a les 11 del matí i a les 11 del matí doncs, comencen eh, amb una mostra dels col·lectius i les entitats doncs, que ara mateix estan fent activitat continuada dins de l'equipament. Ja uh -huh. també ve també una exposició fotogràfica que és una mica una retrospectiva d'aquests vuit anys de lluita que ha tingut l'harmonia per aconseguir aquest equipament. Eh, també hi haurà una actuació dels Diables del Mercadal, també hi haurà una actuació de circ, hi haurà també visites guiades a tot l'edifici, tot doncs perquè tothom conegui doncs, eh, de primera mà què s'hi farà cada lloc i quines possibilitats té, no? perquè fins ara, bueno, doncs, eh, fins que no vam entrar nosaltres a la gestió, ha sigut un espai molt restringit i hi havia molta gent doncs, que no coneixia aquest espai. No? Eh, per un costat, després també oferim un dirà popular eh, que de fet ja us avanço ara que ens hem quedat ja sense tickets, o sigui que si algú <ríe> t'interessa venir doncs ens sabrà molt greu però pot venir a fer el cafè o pot venir doncs a, a acompanyar-nos eh, i després per la tarda doncs, tenim el que li diem els tastets de tallers que és d'alguna manera doncs, el que els tallers que nosaltres volem oferir doncs, es faran de forma gratuïta doncs, una petita mostra eh, perquè la gent s'hi doncs, pugui apuntar i pugui veure si li agrada o no li agrada i després també tenim un espectacle, un espectacle a la zona, que si de baix, del bar, que és on es fa doncs, un espectacle per a tots els públics, que és un espectacle doncs, de mim i música en directe. I a més a més, també doncs, després tenim per la nit un concert de l'Epetit Comitè i també un dijous. Mm -hmm. Serà un dia molt complet. Uh, digue'm, Xavi, exactament en què consisteix aquest dinar popular perquè s'hagi venut tots els tiquets i quants tiquets heu venut? Perquè no. si ja estan venuts tots... Sí, doncs mira, aquest dinar popular és una paella que s'encarrega doncs, una comissió de la federació que ja té llarga experiència en aquest tipus d'esdeveniments. De, eh, hi ha un vermut i hi ha una paella. El tiquet era un preu popular de 5 euros i hem venut els 150 que moment, doncs, doncs teníem, a, teníem previstos. Home, doni, doncs, una paella un dissabte ve molt de gust, per això hem volat. Uh -huh. eh, una cosa, eh, també has dit que faré un tastet dels sí. tallers, més o menys, eh, què consistirà en aquest tastet? Quines activitats oferiu? Doncs mira, eh, ara mateix eh, nosaltres tenim eh, programats, que això no vol dir que surtin tots, perquè, doncs, clar, també ha d'haver-hi doncs, un mínim de, de gent que s'hi apunti i que, i que realment doncs, siguin motivadors, i van des de tallers d'astronomia fins a tallers de cuina, tallers de teatre, iniciació al teatre per, per joves, infants i per adults. Després tenim, bé, tenim iniciació al circ, eh, després hi han cursos més encarats al manteniment, doncs, com ioga, eh, tai chi, després també tenim eh, bé, hi ha tota una sèrie de, de tallers que estan doncs, enfocats molt com si diguéssim a tot aquesta, uh, aquest aspecte més social i més cultural. No? Ara estem fent com si diguéssim aquesta primera tirada amb la idea eh, de més endavant doncs també començar una altra experiència, no? eh, i això bueno, us avanço una mica, no? una experiència d'intercanvi de coneixements, no? és a dir, d'una forma gratuïta com la gent on ens podem vincular mitjançant els coneixements que tenim i com poder-ho fer perquè perquè escriu una xarxa i un dia doncs, hi hagi un taller de guitarra i un altre dia hi hagi un taller d'anglès, que per cert també ho farem un taller de parla anglès. Mm. Mm. Això ja serà un espai dedicat on els propis usuaris puguin intercanviar coneixements, no? Ah, exacte, clar. Sí, nosaltres també ens agrada doncs, dir que aquesta figura no, d'intentar transformar una mica aquesta figura d'usuari o usuària amb no, un partíssim, no? és a dir, amb algú que realment doncs, senti aquest espai que és seu i que també doncs hi pot desenvolupar l'activitat amb una certa doncs, eh, llibertat. No? Eh, trencar una mica també doncs, allò que dèiem sempre, no, aquells motlles que hi havien molt establerts equipaments municipals, amb un horari molt fix, no, on hi ha una accessibilitat, doncs, en aquest sentit una mica reduïda, no? i llavors eh, per, per nosaltres aquest aspecte és molt, molt important. Perquè hem de dir que l'Ateneu l'Harmonia és una federació d'entitats. Quantes entitats hi han en aquests moments? Doncs mira, en aquest moment són 14 entitats eh, que sumem la federació i després doncs eh, nosaltres contem amb el suport i estem vinculats a diferents eh, a diferents entitats eh, majors. Eh, L'associació de veïns, en aquest cas, doncs, ens dona el seu suport com a tal. Nosaltres formem part, també, de la plataforma de gestió ciutadana, que agrupa com si diguéssim entitats que gestionen equipaments públics des de ja fa molts anys, a més a més, i a aquestes doncs, som 17 eh, en tota la ciutat de, de Barcelona. No? Uh -huh. I, bueno, doncs una mica doncs també formem part d'aquesta xarxa. Doncs, si vols afegir alguna cosa més abans de tancar. Res, només convidar-vos a, a que vingueu, a que passeu una vetllada amb nosaltres, que és una, per nosaltres doncs, és un aspecte, o és una diada que, que l'estàvem esperant des de feia molt de temps, mm -hmm. que tenim moltes ganes d'engegar tots els projectes que, que estirin endavant, I, i res, i recordeu això, que el dia 23 d'octubre, al mateix espai, doncs realitzem aquest, eh, aquest espai a Taneu, que és un, un espai obert de trobada, de debat i de de reflexió i, per què no, també de, de línies estratègiques que, que volguéssim seguir. No? I la inauguració d'aquest dissabte, quina hora comença? A les 11 del matí. D'acord. Doncs a les 11 del matí serem per allà. D'acord, doncs pues perfecte. Vinga. Bueno, com sempre, moltes gràcies per, per oferir aquest espai, que ja sabeu que... Sempre eh, us agraïm doncs, que ens dongueu bo, veu, i que una un veu també important, i, i que mm. seguiu endavant. Gràcies. Doncs, Javier Serrat, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, molt bé. Adéu-siau. D'acord, doncs acabem d'escoltar les paraules d'en Xavi Serrat, que és un dels responsables de que tiri endavant aquesta federació d'entitats de Teneu l'harmonia i que doncs, aquest dissabte, tal i com hem dit, es realitzarà aquesta inauguració tan esperada pels veïns i veïnes de la zona i que tindrà doncs, diferents activitats i diferents eh, tastets per poder gaudir, gaudir de, de, de, totes, de tot això que representa la Teneu l'harmonia. Doncs nosaltres el que fem ara mateix ara escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Quan obres els ulls ja no el primer que penses sem viure eternament Si sempre t'envolten les millors i bones intencions això és la feliçitat Si tan alegres dels èxits dels altres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 Molt bé, donc continueem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que mm, avui estem a l'espera d'un naixement, el naixement del Jazing Festival, que és el primer festival de jazz de Sant Andreu. Per parlar-ne doncs tenim alaltra banda del fil telefònic el seu responsable, el Joan Vallxamorro, perquè ens expliqui una mica abans de que es posi en marx aquest festival, doncs, quins són el, què és el que s'està duent a terme en aquests moments. Eh, Perm ens Joan Chamorro, el bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bon dia, doncs explica'ns què és el que esteu fent en aquests moments perquè suposo que es deu, es deu veu estar contant ja els minuts, i les hores perquè es posi en marxa tot això, no? Sí, bueno, avui seria el primer concert oficial de lo, de lo que seria el festival ja va començar amb una presentació fa un ple de setmanes aquest diumenge passat van fer una prèvia a la plaça de comerç amb un concert de dels de, de, més petits de les senyors bandes Cats, i després mm. van jove al taller Després va una activitat al, al Bar Colòmbia, també, amb la Carla Modistio, i després al Versalles, va haver dues activitats molt maques, també. I el que seria el festival de concerts ací, en espais grans, pues, començaria avui, sí, no? uh, amb, amb, amb el meu quintet, amb l'André, amb l'Escot Lóvesa, que ha vingut de, de Ballona a trucar amb nosaltres, uh -huh. i, de, i primer vingui per Rosatiló, que per cert, per bo ja està tot les entrades, doncs, estem molt contents. Uh -huh. I després eh, si vols controlar les altres o em vas preguntant. A, qui, a quina hora es posa en marxa el, el jazz festival? Pues mira, això avui començaria a les, eh, si no recordo malament, a les 8. El primer concert, és un concert doble. Uh -huh. A les 8. A el més el Mm. A més, també hem tingut la possibilitat de parlar amb algunes entitats d'aquí, de dels nostres barris, i ens sí. han dit que estat col·laborant molt uh, fermament amb el que han tirat endavant aquests ja cinc festival. Sí, sí, sí. sí. O sigui que uh... moltes entitats del, de la zona de Sant Andreu que estan vinculades. No? Sí, bueno, hem intentat vincular al màxim perquè amb, amb, amb el districte, amb coses, de, de, uh, per exemple, l'associació de comerciants, òbviament el districte s'ha implicat molt i és un dels organitzadors amb l'associació de la Sondra i Van, també amb mi òbviament, i després eh, L'Estudiat que és un organitzador que tenim nosaltres també eh, i bé, bueno, i intentem vincular-ho al màxim amb, amb, amb, amb el que és el, el, el barri i el districte, no? perquè que mm -hmm. que, que volem que sigui una cosa eh, perquè la gent disfruti no? i que el nom de Sant Andreu o a través del nom de la Sondra i Gasbant i de, que ha agafat un cert nom pues, eh, continuï vinculant-se no? Que és, que és interessant, maco però, i, i interessant per a tothom. Entre d'altres podem parlar del taller de músics i del centre cívic de Sant Andreu. També el centre cívic de Sant Andreu que fan una exposició mm. el, el taller de músics s'ha implicat moltíssim. Nosaltres tenim una relació molt maca amb el taller de músics, amb les Sandrolles Banc que anem a ser allà i mm. ens apoyen també posa coses eh, a l'any també hi ha varios grups que estan vinculats al, al taller de músics jo personalment porto 30 anys eh, de professor al taller de músics dir que sí, sí, eh, i, el, el, i ells estan en l'estudi superior a Can Fabra uh -huh. uh, i llavors pues, el diumenge al uh, matí per exemple es fa una sessió de ball amb, amb la Eva Fernández com protagonista i llavors hi ha la Big Band del de Mússic i l'Hina de, de, de, de, de Pal, la Big Pastel uh -huh. que, que també toca. El que és, també hem de dir molt important és que gràcies a la Sant Andreu Ullas Band i gràcies a, a, sí, a la vostra col·laboració i a la participació en, en aquest projecte que heu aconseguit doncs, que la gent de Sant Andreu es senti d'alguna manera vinculada amb aquest estil musical. No? Mm. Bé, bueno, nosaltres amb la Sant Andreu es van portem aquest projecte durant ja, per vuit anys, farà vuit anys, eh, o ja fa vuit anys, i és un projecte que està consolidat per quan han passat molts nens, hem fet moltes coses tant a dins eh, d'aquí de, del barri com eh, per Barcelona, Catalunya, inclús hem per Espanya i per, per Europa també, ens han trucat per... per per anar també a diferents espais de, de, de fora, de, de, inclús a Sud-amèrica i això. I després, a través de la pel·lícula que, que tenim en la Sondayas Band, a Cinema Votkits de Música, que ha reconegut tot el món, encara està passant per exemple, a TVL, està en un, en un festival a, a Nova York, de cinema i, i música, ha rebut com 14 premis a, a nivell, de nivell internacional, i com el nom de la banda és Sant Andreu i Esban, que li posar perquè creien que era important la, la vinculació amb això, doncs, bueno, òbviament el nom de Sant Andreu doncs, es va, va cap a fora i, mm. i, bueno, i això doncs, ens, ens enorgulleix d'alguna manera, no? Uh -huh. Jo doncs també tinc... a, la, a Sant Andreu, i que <ríe> sí. la majoria de nens viuen a Sant Andreu, bueno, sí. és com estar casa una mica. Sí. Doncs et passo una de la companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. D'acord, perfecte. Hola, bon dia, Joan. Hola, Susana, ja, què tal? Hola. Eh, tornem a parlar una mica del Jazzing Festival que, clar, l'heu tirat endavant a l'associació And Sant Andreu Jazz Band. Com va sorgir aquest projecte, el fet de, de dedicar Sant Andreu un cap de setmana a diferents espais al, al jazz i a totes les seves vessants? Bé, bueno, arrel d'una miqueta de... la idea sorgeix de mi, eh, com, com persona que dirigeix la Sando y Esban, i llavors pues, vaig pensar que m'acusaria que aquest eh, ressò que estem tenim a través de l'Elisandro y Esban, a través dels nostres projectes, els meus projectes amb els diferents membres de la Sando y com Andrea Motis, la Maribel Gira, los Fernández, la també la Rita Pallés, pues, aquest, aquest ressò, aquest artist, per pues, compartir una miqueta amb el ballet en un festival un festival en obviament òbviament, toquessin nosaltres, però també obrir-ho a altres formacions de molta qualitat eh, amb les quals, alguna de les quals he participat i, i de les quals pues, jo conec a, a tothom, perquè ja he, he trobat amb moltes formacions fa 30 anys que són músics. I llavors, pues, em va currar un festival precisament per això, no? per, per, per eh, continuar amb aquesta intenció nostra de que el jazz sigui una cosa que surti de lo que és solsament la nit, que surti d'aquella cosa intel·lectual del jazz com una música rara, el jazz no és una música rara, el jazz és una música popular, òbviament hi ha moltes vertènes de jazz, hi ha moltes maneres de jazz, de jazz com amb la música clàssica, com totes les músiques, no? i llavors pues, jo vull que, que intentem almenys que, que, que, que, que la gent de carrer eh, vegi el jazz com una cosa que no és una cosa d'aquest tipus, no? que pot ser una cosa popular, que es pot ballar, que pot ser emocionada, la música de jazz, que pot disfrutar, que, que, que és una música creativa i que, òbviament, en aquest festival que ha intentat és hi hagui de totes de tots els colors, no? una cosa més tradicional, una cosa sí. més moderna, una cosa més contemporània, que, però, però que es vegi, no?, tota la paleta de, de la gamma de colors que n'hi ha, no? Intentant uh -huh. apropar, ja, si també sobre molt amb, amb els nens, a través del treball amb les sondries band, no?, veure com, com els nens poden disfrutar, com poden, com poden tocar i com poden disfrutar i fer-se seva aquesta música. Uh -huh. Quant de temps portes, portes madurant aquesta idea fins que per fi es, es farà realitat aquesta setmana? Pues, sí, doncs pues la veritat és que no molt. Uh, penso que, uh, al final, que l'any passat vas començar a pensar en això i a gener, febrer, març, abril es va contactar amb una persona que casualment va ser pues, perfecta perquè jo no tenia ni idea del treball que comporta un festival, és increïble és, és, un, bueno, és molt perquè són més de 150 músics, molts espais eh, que la premsa, que sigui els, els cartells, que sigui, molta feina I llavors casualment aquesta persona va, es va creuar Uh, i van començar a parlar, i a partir d'ahir, eh, la veritat que estic molt content perquè tot està anant sobre rodes, eh, s'ha fet bastant, eh, avui per exemple ha sortit en el diari i en el periòdic, dos, dos, dos planes de, de, de nosaltres, eh, també el, a la línia de Sant Andreu, també aquest diari, també l'altre dia, ahir, que em sembla, va sortir també, i eh, en el diari una pàgina sencera... Eh, demà sortirà, demà ha passat al diari també ara, vull dir que hi ha una mica d'això i això és producte d'un treball un treball fet de Maria José Pedragosa i amb un equip de gent, amb els pares també que hem, que hem treballat, perquè la idea d'aquest festival és, és, no neix amb, amb un ànim així de d'educar, anem amb un ànim de compartir i de fer-ho per amor a la música, per amor a l'art no? llavors mm. això si no ho fa de, de realment un equip de gent que treballa pues, com treballo jo no? en aquest sentit per, per, per, per intentar difondre això, eh, llavors és impossible, és impossible perquè és molta feina, moltes coses. Hem funcionat una miqueta com funciona en alguns festivals de França, no?, que hi ha els voluntaris, que diem, no?, i, i, i llavors tothom apoya pues, fent les coses i organitzant i estan allí quan s'està, no?, i per això jo crec que aquest festival serà un èxit perquè la gent, tant de les serveis, els pares com els nois, com gent de, de, de, de, del mateix barri, s'ha posat en marxa i jo crec que això serà, serà la raó del, del, de l'èxit, a més a més de, de la qualitat musical que, que, que es dona, no? Uh -huh. Per tal d'arribar a la màxima gent possible a Sant Andreu, hi haurà diferents espais, com has dit abans, exactament durant aquest cap de setmana, a quins espais de, del districte podrem escoltejar-s? Mira, podem, avui i de, avui és, és el, el SAT i totes les nits d'aquí, el diumenge és el SAT, amb un concert doble, excepte l'últim, és un concert senzill, de les senderes bancs, amb solistes. I després tenim a Can Fal, el dissabte, no, a Can Fal, el diumenge al matí, per el i per tot aquell que vulgui apropar-se a ballar o a sentir aquesta música, no? un, amb un jazz més tradicional, més swinging. El dissabte, a la plaça Massala, tenim tres big bands, tres big bands molt punteres de l'escena jazzística d'aquí, una dirigida pel dels Ibergers, un altre pel Ramon Escaler, que és Onda Latin, i per acabar amb la Gran Locomotora Negra, no? que, que és un plaer que el Ricard Geli allà ha acceptat la proposta de tocar el nostre festival. Eh, després hi ha a Centre Cívic, hi ha una exposició, també farem un cercavila per arribar allà a l'exposició, també allí es presenta la pel·lícula, de las Sandria Svan, sempre que és el divendres, no estic segur, però crec que el és el divendres, i llavors hi després com una mena de eh, bueno, pues, de col·loqui a través de, de, de any a la meva presència, de la gent que vulgui preguntar coses sobre la Sandria San Van o sobre la meva manera de treballar, o, o el que vulgui, sempre mm. vinc, eh, en relació amb el que hem vist en la I, mm. bueno, i això i després els que ja han passat, que han sigut a Colòmbia, el Versalles, la Festa de Comerç, i bé, bueno, ja estem... Es tracta d'alguna manera de trencar el tòpic de el per minories, no tan jo bueno, a veure, jo penso que, és que, jo penso que ja no és per minories el problema és que se li, se li, se li tracta d'aquesta manera no? llavors les hores són intempestives en els programes de ràdio les, les hores de programes de televisió són a les 12, a les 3 del matí perquè es pensa que això no atrau perquè pensa que igual no té públic pues, jo penso que sí, si el que passa és que s'ha de treballar d'una altra manera el llet és una música molta que és molt creativa i molt rica i ha de molts estils diferents llavors tu pots arribar a un estil potser més complexa, però de fer un camí, has de fer un recorregut. Aquest recorregut és el que jo faig als meus alumnes que comencen escoltant i treballant un tipus de música més antiga, potser dels anys 30, uh, uh, Dickson, New Orleans, Duke Ellington, i acaben apreciant i disfrutant i volguem uh, fer seu el que és la música més contemporània, més moderna de pop, hard rock, etc. Això pot passar amb els mateixos agullents, uh, no? Tu comences a un tipus de música i pots acabar amb un altre. Això és una qüestió també de cada, del gust personal de cada un, però s'ha de donar aquesta oportunitat ni Si sols també no passa a un programa de ràdio a les 4, a les 12 del matí o un programa de tele o no li fa, pues doncs no, no, no arriba. Ja uh -huh. aquesta és una micaeto també la intenció nostra, Al no? carrer uh -huh. i això. Doncs, si us sembla, recordem que la, la aquesta mateixa mesura, Ràdio Trinitat Bella, ha el seu programa de jazz els dimarts a les 10 de la nit. Uh -huh. Uh -huh. Bona perquè hora. aquella gent que vulgui escoltar <ríe> aquest tipus de música doncs, també tingui aquesta oportunitat. Molt bé, no? moltíssim. Pues, sí, sí. D'acord, doncs, uh, Joan Chamorro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que aquesta, aquest, mm, aquest festival de jazz, el Jazz in Festival, doncs, tingui l'èxit que es mereix. No? Molt bé, pues, moltíssimes gràcies. Estic convençut que així serà perquè perquè, ja et que de moment molta, eh, les coses que s'han fet han funcionat molt bé, els consells ja es veu que el d'avui i el, el diumenge, el d'avui està ple, el de diumenge faltan 30 entrades per vendre, el del divendres, que és demà, eh, va bé, també, no està ple, però va bé, i el del dissabte amb el català ensamble, amb en i amb mi, amb el i amb el, el Big Band del David Mengual, amb una proposta en dansa, amb, és amb més contemporàne a història, però molt maca també. i Jo penso que serà un èxit, la veritat és que mm. sigui si, així. Si. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem doncs, que això acabi molt bé. Gràcies, una vegada. Ah, Adéu. Bé. Adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Joan Chamorro, que és un dels responsables de que aquest Jazz in Festival, que s'estrena avui, als nostres barris doncs, sigui un èxit i evidentment que la Sant Andreu ja es va aquesta banda de joves de músics format entre nens i nenes de 8 i 20, entre 8 i 20 anys, doncs, també tingui el, el seu espai i la, i la seva empenta. Ara el que fem serà escoltar una mica de música i tot seguit parlarem de la primera trialó de la Trinitat Villa. Fins ara! Sen i el vampir Sset que amb la sang que et project de la terra.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ja hem de dir que aquest diumenge al matí serà una mica especial perquè es realitzarà la primera triatló de la Trinitat Vella. Per parlar-ne doncs, tenim el director del SEM Trinitat Vella, el senyor Miquel Garea, perquè ens expliqui una mica com s'està preparant aquesta primera triatló de la Trinitat Vella. Molt bon dia, Miquel. Bon dia. Doncs explica'ns com s'està preparant aquesta primera trialó, perquè suposo que ser la primera, donc suposo que també deu portar més feina del que de, de, de, de comporta, no? Sí, evidentment, és, per nosaltres és la primera experiència a aquest nivell de, de fer una trialó. Uh -huh. És una trialó una mica especial, en el uh -huh. sentit de que fem servir eh, la piscina per fer la prova de, de natació. Uh -huh. Després eh, pels carrers del barri farem la, lo que és la, la cursa de, de bicicleta uh -huh. i ja finalment eh, farem servir el parc de la Trinitat per fer la, la cursa a peu. No? Uh -huh. Llavors, bueno, eh, és un repte perquè ja he que és la primera vegada i una mica uh -huh. pues, bueno, estem il·lusionats i i, bueno, i pensem que tot anirà bé. Doncs et passo una mica a acompanyar Susana que també té alguna pregunta a fer. Molt bé. Hola Miquel, bon dia. Bon dia. Exactament, la prova de natació, la de ciclisme i la d'atletisme, quina distància comprendrà? Doncs pues mira, la natació en piscina seran 200 metres, uh -huh. la bicicleta seran 10 quilòmetres, eh, i el tram de córrer serà dos quilòmetres i mig. Uh -huh. Llavors eh, són, unes, són unes distàncies molt assequibles per tothom, uh -huh. com que estiguis mínimament preparat pues es pot fer, i bueno, l'objectiu lo és bueno, apropar l'esport a la gent jove del barri i bueno, veure que, que és possible fer, fer esport. Mm -hmm. Perquè... És important, que, és una competició? És... Sí, eh, evidentment és una competició, mm hi -hmm. haurà un primer, un segon, un tercer, però bueno, no, no és l'objectiu real que sigui competició, no? vull dir, volem obrir una mica el barri a, a noves experiències, en aquest cas noves experiències esportives. No? Uh -huh. Quantes persones s'han inscrit ja? Bueno, eh, anem al voltant d'unes 50 persones uh -huh. i per moments, ara a última hora, confiem que la gent també s'acabi apuntant i bueno, tenim, eh, tenim el tope de 100 persones uh -huh. que bueno, no sé si hi arribarem, però bueno, esperem estar el més a prop possible. Uh -huh. Cal dir que aquesta inscripció és per a majors de 14 anys. Majors de 14 anys i costa dos euros. Eh, uh -huh. Realment és un preu simbòlic i, eh, i a tothom que participi tindrà un regal d'una samarreta commemorativa d'aquesta trialó. Uh -huh. Uh -huh. Teniu tres modalitats, la modalitat masculina, la femenina i també per a equips. Exacte. Si, si alguna persona... No, no sap nedar o, o té algun problema, doncs, bueno, poden ser equips i un neda un corre i l'altre va amb bici, dir, és, és possible. Mm -hmm. Llavors aquests equips han d'estar composats per tres membres, Exacte, com a mínim. Sí, sí, són tres persones i cada un fa, fa una, una modalitat diferent. Mm -hmm. Aquesta primera triatló suposo que també deveu, deveu estar pensant ja en una segona, no? l'any que ve. Home, evidentment... Eh... La intenció és aquesta, a partir d'aquesta primera poder fer més i millors, no? Aprendre també d'aquesta primera experiència i poder oferir més endavant més, més trialons i més i millor organitzades i amb més gent. Perquè quan, quant de temps fa que esteu preparant aquesta triatló? Bé, bueno, això vam començar, a primers d'any vam vam començar a parlar del tema de la possibilitat de poder fer una trialó. Llavors, a partir d'aquí, amb l'àrea de, de persones i territori del districte i superacció, pues vam començar a, a parlar i dissenyar que podríem fer una trialó, sí. Uh -huh. I abans de l'estiu ha sigut ja, els mesos de maig i juny han sigut ja una mica més la posar-nos ja en sèrio i organitzar-lo bé. El que també ens ha arribat informació és que hi gent voluntària que hi participaran, no? També Exacte, que culin, no? A veure, tenim la col·laboració de la comissió de festes del barri, mm -hmm. de l'associació de veïns, de mm -hmm. Comparsa, de Caja Pandora, de los Triniteiros, mm -hmm. i ja dic, eh, i veïns i veïnes de, del barri que, que s'han ofert a, a col·laborar i fer de voluntaris i fer mm -hmm. que la cursa... Pues, sortir sortir bé. bé. Això és realment important. Doncs esperem que aquesta prier, primera triatló de la Trinitat Vella que es realitzarà aquest diumenge a partir de les 9 del matí, doncs tingui el seu èxit perquè la pugueu repetir l'any següent. No? Aquesta és la intenció. Moltes Molt gràcies. D'acord. Doncs uh, Miquel Garia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem, doncs, això, que sigui... Només la primera de les triatlos que es facin a la Trinitat Pella. Molt bé, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és anar-nos en ja directament al que és la nostra habitual agenda.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 les societats incloses dins la guia de serveis d'economia social i solidària que ha impulsat el districte de Sant Andreu. L'associació Andròmenes és una altra de les entitats que també apareix en aquesta guia. També hem de dir que el Museu d'Història de Barcelona us ofereix l'exposició Laboratori Oberta. El Museu d'Història de Barcelona us ofereix dins del recinte de la Fabricó, al carrer de Sant Adrià, número 20, l'exposició Laboratori Oberta, fins aquest dissabte.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 Doncs es tracta d'una activitat que té un horari d'exposició que és de dimarts a divendres a 5 de la tarda a 8 del vespre, l'entrada general és de 2 euros amb 20 i els dissabtes i diumenges de 12 al matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre amb l'entrada totalment gratuïta. Parlem ara del Mercat de Felip II que organitza la primera nit d'etapes. El Mercat de Felip II engega aquest dissabte entre dos quarts de 8 a les 12 de la nit una nit d'etapes i també rutes per promocionar-se. Els clients hauran de comprar uns tiquets que ja es venen a les parades del recinte. Més de la meitat dels comerciants, que són una trentena, i participen. El comerç del districte de Sant Andreu ha organitzat diverses activitats per aquesta tardor amb el nom de Botigues Amànima. La campanya de l'Ajuntament inclou una desena de propostes que s'allargaran fins a finals de novembre. Destaquen la nit de tapes al Mercat de Felip II a la Sagrera i la ruta de tapes que hi haurà cada dijous a partir del dia 9 d'octubre. El Mercat de Felip II ha organitzat pel primer cop una nit de tapes. Serà aquest dissabte i a partir de dos quarts de vuit i fins a mitjanit. Els comerciants ja tenen pensades les creacions gastronòmiques. Per comprar les tapes, els clients hauran de pagar amb aquests tiquets. Per 6 euros te'n donen 5 i ja es poden comprar a les parades del mercat. Més de la meitat dels comerciants, una trentena, participen en aquesta activitat. La nit d'etapes repetirà el novembre al mercat de Sant Andreu. A més, hi ha programades diverses sortides del comerç al carrer i la primera ruta d'etapes del districte. Més coses a comentar-vos. Doncs L'Ajuntament du a terme la segona edició del projecte Guai Violents. Aquest 2014, l'Ajuntament ha tornat a posar en marxa el projecte Guai Violence per segon any consecutiu. Es tracta d'un nou i innovador projecte social i juvenil que té com a objectiu rebutjar la violència a la ciutat. Molt bé. doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Raquel Garcia que ha estat a la part tècnica, i a la Susana Ávila que com sempre ha estat aquí al capdavant del canó, perquè tot això funcioni d'allò més bé. Molt bé, doncs nosaltres marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.